Osamelá princezná. Kde bolo, tam bolo, za troma horami z lekváru, za troma morami mlieka, stretol som rozprávku prastarú. Povedal som samozrejme, dobrý večer, babička. A ona mi rozprávku riekla, takúto. Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo. Uprostred kráľovstva Vysokánsky vrch a na tom vrchu Zlatý zámok. Kto v ňom býval? Kto v ňom žil? No predsa jeden rozprávkový kráľ, kráľovná a malá princeznička. Všetko by bolo v poriadku, lebo zámok bol naozaj zlatý. Kráľ bol naozaj kráľ. A kráľovná bola Naozajstná kráľovná. Princeznička tiež bola naozajstná princeznička a to bola vlastne chyba. Lebo princeznička chodila v dlhých strieborných šatách a vôbec sa v nich necítila dobre. Obúvala si to pánočky z motýlých krídel, ale ani troška sa jej nepáčili. Na hlave mala zlatú korunku a tá jej stále iba zavadzala. Tak teda chyba bola v tom, že princezná bola naozajstná princezná, ale nerada nosila to, čo nosia princezné. A tam, kde je chyba jedna, nájde sa aj druhá. Druhá chyba bola, že naozajstná princezná bývala v naozajstnom zlatom zámku a ten sa jej tiež ani trocha nepáčil. Je tu zima ako v nebi povedala princezná každé ráno a zadrkotala zúbkami. Chcem bývať v malej, teplej chalúbke. Nikto si nevšímal jej rečí, veď to bola len taká malá princezná. No a tam, kde sú dve chyby, nájde sa aj tretia. Tretia najväčšia chyba, že naozajstná princezná bola jedinou cérou všemocného kráľa. Ó, ja nešťastná. Vzdýchala ráno aj večer. Prečo som sa ja dostala do takej zlej rozprávky, že som jediná céra kráľovská? Prečo som sa ja nedostala do rozprávky o kráľovi, ktorý mal sedem cer, alebo aspoň tri, alebo aspoň dve? Mala by som sestričku, hrali by sme sa s bábikami a nebola by to takáto strašná otrava. Nikto si nevšímal, princeznino vzdychanie. Prečo by si všímal? Každá poriadna princezná musí predsa čakať, kým dorastie, potom ju nesie nejaký šarkan a potom ju zachráni nejaký princ. Raz večer si však princezná povedala. Dobre, nechcete mi dať kamarátov ani žiadnu sestričku? Tak ja si pomôžem sama. Chytila pastelky a na stenu pri svojej postielke nakreslila malú bábiku. Spravila jej modré očka, červené ústa, hnedé vrkúočiky a šaty, také obyčajné, sukňu a bodkovanú blúzku. Potom si ľahla do zlatej postielky a začala sa s bábikou rozprávať. Vieš čo, bábika? Ja som strašne opustená, princeznička. Ale teraz už nebudem opustená, lebo ty si moja sestrička Eleonora. Budeme sa spolu hrať, aj rozprávať, potom pôjdeme na dvor a potom... Ale čo to? Princeznička hľadí a zdá sa jej, že bábika na stene sa naozaj usmieva. Princezná si pretrela oči, pozrela ešte raz, čo nevidí. Bábika sa preťahuje a tuhšie si zapletá vrkôčik, ktorý mala trochu neporiadne nakreslený. No toto, povedala princezná, Zdá sa, že ty si naozaj, naozaj stná. Bábika na stene sa zasmiala, urobila hub a skočila princeznej rovno na vankúš. Pravda, že som naozaj stná, zasmiala sa bábika ešte raz. Aj ty si naozaj stná, tak sa budeme naozaj stne hrať. Vždy večer k tebe prídem a vodne budem sedieť na tej škaredej stene, aby nikto nezbadal, že máš sestričku. Takto išlo mesiac, dva, až tu jedného dňa, povedala kráľovná. Céra moja kráľovská, presťahuješ sa na pár dní do druhej izby, lebo náš zámok treba vymaľovať. Steny sú už začmudené od sviečkových plameňov a v tvojej izbe som dokonca zbadala nejaké čarbanice. Nie, zakričala princezná. Nechcem, aby sa moje steny maľovali, lebo mi zamalujete Eleonoru a ja budem zasa sama. To sú hlúposti, povedal kráľ. Nemáš nejakú eleonóru len počarbané steny. Bude sa maľovať až, šlus. To je moje posledné kráľovské slovo. Princezná plakala, prosila, nič nepomohlo. A tak hneď na druhé ráno izbu vymalovali, ostali len čisté, holé steny, zmizla Eleonora a princezná si nemohla nakresliť novú, lebo jej vzali všetky pastelky aj vodové farbičky, aby nepočarbala tie čisté zlaté steny. Princezná plakala, plakala, potom prestala plakať a ochorela. Treba zavolať lekára, povedal kráľ a zavolal kráľovského lekára. Doktor medicamentu sprezrel princeznú a vraví. – Vaša kráľovská výsosť. Princezná nemá ani chrípku, ani zápal plúc, ani žiadne slepé črevo. Ale má vysokú horúčku následkom nedostatku kamarátov. Ak jej nemôžete zadovážiť aspoň jednu sestru, pošlite ju dole, pod kráľovský zámok. Je tam veľa bytostí zvaných dievčatá a chlapci a je viac ako pravdepodobné, že tam princezná vyzdravie. Kráľovná zalomila rukami. Ale to je nemožné! – Veď ona má strieborné šaty, motýlie, topánky a zlatú korunku. Doktor Medicamentus sa poškrabal poučenej hlave a vraví. V príručke praktického odievania som sa dočítal vedeckú pravdu, že bytosti zvané deti majú sa pri hrách na dvore obliekať do teplákov alebo sukní, na nohy si natiahnuť strampky alebo sandále a na hlavu si položiať z pokrývku zvanú baretka. – Vaša kráľovská milosť má dosť peňazí a môže tieto maličkosti pre princeznú nakúpiť v obchodnom dome. Vtedy prerušil doktora medikamentu sa sám kráľ. – To je nemožné, povedal a odkašľal si dôstojne. <coughs> – Ak by sme aj princeznú, čiže moju dceru, takto vedecky obliekli, zašpiní sa a jej alabastrové ručičky budú na cimpr sampr doškriabané. Nepovolujem. Doktor Medicamentus hlboko sklonil učenú hlavu. Najjasnejší kráľ, je pravda, že bytosti zvané deti sa pri svojej činnosti zvanej hra na slepú babu alebo chytačka alebo schovávačka zagebzia od hlavy až po pety. Ale v kráľovskej drogérii videl som asi 50 kg najvoňavejšieho mydla i rôzne šampóny a penivé esencie. Po návrate domov možno celú princeznú namočiť do zlatej vane, vydrhnúť ju striebornou kefou a vysušiť pavučinovou osuškou. Ak nepočúvnete moju radu, neručím za princeznino zdravie. Dohovoril som. A tak hneď na druhý deň cupkala princeznička doletým strmým vršiskom. Prišla na prvý dvor, uvidela hromadu detí, ktoré sa hrali a strašne vrieskali. A medzi deťmi okamžite zbadala dievčatko v bodkovanej blúzke. Malo modré očká a hnedé vrku očíky. Ako sa voláš? spýtala sa princezná. Elenka, odpovedala tá okaňa. Môžeme sa spolu hrať? Dobre, povedala princezná. Ty budeš moja sestrička? A ja si ťa už nikdy nedám zamaliovať. Radšej sa budem každý deň kúpať v zlatej vani. Odvtedy už princezná behá zdravá, len je trocha menej biela. Ale čo tam potom? Veď ktože by vydržal na svete bez kamarátov? No nie, kamaráti moji.